Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahimmanasyaitan ala bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasalli wa nasallimu ala rasulullah jima' Amma ba'an Bismillahirrahmanirrahim Mungkin surat 81 Pelajaran terakhir yaitu Pelajaran 21 Tanda-tanda Waqaf pengertian tanda baca dan waqaf yang ada di dalam al-Quran ialah mim kecil yang pertama mim kecil mim kecil itu artinya lazim dari kalimat lazim artinya waqaf yang diwajibkan atau dimestikan jadi di sini hukum kalau hukum tajwid bukan berarti kalau tak berhenti berdosa ha, maknanya dimestilah Kemudian dari eh, yang kedua itu Ta. Tam. Dari kalimat Tam. Beratinya wakaf yang sempurna. Ada setengah orang Musaf ada setengah tak ada Ta ni. Kemudian alif ataupun Hamzah Ta. Dari kalimat Atamu. Beratinya wakaf yang lebih sempurna. Tam sempurna. Atamu lebih sempurna. Tapi tak semua Musaf juga ada ni. Kaf, iaitu dari kalimat kafi, artinya wakaf yang memadai. Ini pun tak semua. Ta, alif ta, dengan kaf. Dan satu lagi yang berlima itu pun. Akafi, berarti wakaf yang lebih memadai. Yang ke enam, ha, hasan. Dari kalimah hasan, artinya wakaf yang bagus. Alif ha, kalimah ahsan. Yang berarti wakaf yang lebih bagus. Tapi ingat, ya, tak semua ada ni. Ini jarang ada ni. Kecuali mungkin musah-musah yang tertentu saja, kot. Yang yang ibtidak, wakaf dan ibtidak, yang Quran baru tu yang color tu, ha, itu ada kot. Ha, kemudian jim, ini, ini selalu ada ni. Jim, jim tu jaiz. Dari kalimah jaiz berertinya wakaf yang haruslah. lah. Maknanya boleh berhenti, boleh sambung. Kemudian alif jim ajuz ajwaz dari kalimah ajwas artinya wakaf yang lebih harus. Oi, ni pun jarang dia. Sod dari salih dari kalimah salih artinya wakaf semata-mata harus kalau disambungkan bacaan lebih uh, dengan ayat-ayat selepasnya adalah lebih baik lagi. Dia bukan sod tu, dia sod lam ya lah. Kalau dihasilkan dalam Al-Quran, dia saat lam, ya pun ya, ya terbalik. Ya macam balik. Nah, itu maknanya disambung lebih baik daripada berhenti. Yang ke kesebelas, aslah ataupun asleh. Iertinya tanda wakaf semata-mata lebih harus diwakafkan bacaan di atasnya. Ya. Saya pun tak pernah jumpa dalam Quran ni. Yang kedua belah, wasol. artinya adalah disambung bacaan dengan ayat yang selepasnya. Ini pun tak pernah jumpa. Yang selalu jumpa, sat lamiyah tu. Maknanya sambung lebih baik. Kemudian laf alif. Ertinya tidak boleh wakaf pada kalimat tersebut. Ha, lawan kepada mim lah. Lawan kepada mim. Yang mahsyurnya dalam Quran, dia macam ni. <tuh> Satu, mim yang, yang lebih baik berhenti. <tuh> Maknanya, mesti berhenti. Atau lawan dia, lam alif. Jangan berhenti. Mim lawan dia, lam. Mim mesti berhenti, lam alif, tidak boleh berhenti. Kemudian, yang kedua, Qsat Lam Ya. Jim tengah-tengah, lagi. Sod lam ya tu lebih baik sambung. Berhenti boleh tapi lebih baik sambung. Lawan dia qaf lam ya. Ah dia dia qaf lam ya dia penjam itu ya dia terbalik ke belakang ekor dia. Itu lebih baik sambung. Eh sorry, lebih baik berhenti. Berhenti boleh eh, ini, eh, sambung boleh tapi lebih baik berhenti. Lawan dengan sod lam ya lah lebih baik sambung. Kemudian jim tengah-tengah. Berhenti boleh Sambung pun boleh. Itu yang masyur lah. Yang ni tadi tu tak pernah jumpa lagi saya dalam tanda-tanda dalam al Quran yang biasa. Mungkin ada Quran kot yang khusus. Cuma nanti itulah istilah-istilah tu biasa belajar lah dalam, dalam tajud. Wakaf Ta, Wakaf Kafi, Wakaf Hasan, Wakaf Qabi. Macam-macam belakang ni dia cerita nanti. Cuma tanda-tanda tu saya tak pernah jumpa lagi dalam Quran. Yang biasa jumpa lima tu lah. Cuma ni yang 14 ni yang biasa jumpa. Awal-awal lagi surah Al-Baqarah tu ada kan. Tiga titik. Kemudian sebelah tu ada satu lagi tiga titik. Artinya harus wakaf pada salah satu tempat saja. Zalikal <Sessizuk> kitabula raibafih. Hudalil muttaqin, Kan. Dari situ antara raibafi Nanti ada dua titik juga tu. Mana sekalau terbunyi pada awal yang tiga titik awal, maka yang yang seterusnya sambung. Kalau boleh berhenti berhenti titik ketiga tu yang kedua pun boleh. Kemudian tanda bulat kecil tapi dia tebal. Artinya tanda baris mati. Kadang-kadang erti tanda baris mati. Baris tu mati. Yang ke-16 ertinya tanda huruf yang lebih ketika bacaan sambung. Dia ada huruf tapi tadi baca Dia letak tanda kosong. Macam kecil. Tanda kosong kecil ke atas. Kemudian... Uh kalau kita nak begikan kalau tak ada baca kenapa nak tulis, ha, jadi dia kata alasannya sebab memang dah ditulis di awal-awal musahaw dulu dah ditulis tapi tak dibunyikan, tak menambah harikat pun, maka dia tandakan dengan tanda, bulat kecil yang ke tujuh belas artinya tanda huruf itu mati, yang tadi baris mati yang ni huruf lah mati <laughs> apa pekerja dia hmm. tanda baris mati tanda huruf mati biasanya itulah kan, yang tujuh belah tu tanda huruf mati tanda baris mati Allahu'alam yang lapan belas tu mim artinya tanda hukum ikhlaq, tapi mim dia kat bawah bukan dekat atas yang tadi, mim tadi memang kat atas itu tanda waqaf, lazim ni mim tapi mim kecil tapi dekat bawah biasanya nun mati bertemu ba lah. bila nun mati bertemu ba iqlab tu dia akan tulis huruf mim kecil kat bawah tu nah itu nak untuk menunjukkan tanda iqlab kemudian tu lah. 19 tu tanwin fathah tanwin kasrah tanwin dhammah yang rapat-rapat yang rapat-rapat berarti menandakan bacaan itu nanti izhar ataupun terang tapi kalau selepas dia jatuh huruf ikhfa' atau huruf idram atau huruf ikhlab, nanti dia tanwin dia sangat sikit. Tu. Sangat sikit tanwin dia dan yang tanwin domah tu nanti kalau yang atas tu 19, dia terbalik. Macam, dia terbalik kan, ekor satu kat atas, satu ekor kat ke bawah. Kalau 20 tu, ekor tu dua-dua ke bawah, maknanya berdengung lah. Dan turutan seperti ini disambungkan tanpa syiddah pada huruf selepasnya menunjukkan idgham dan tanpa syiddah menandakan ikhfa. Ya maknanya kalau tidak ada sabdu syiddah tu sabdu. Maknanya akan ber apabila bertemu dengan huruf-huruf idgham jadi dengunglah. Dan uh, ikhfa sama-sama. Kemudian ada waw kecil Ha, tu tengah tu ya kecil, Kemudian nun kecil. Tanda wajib menyebut dengan huruf tersebut Kadang-kadang macam Bujung tu hu Ha domer tu kan Ha domer tu nanti Dia ada wau kecil, je Jadi hu tu panjang dua harikat Nanti lepas kita kena buat Ijrah Tengok Quran Tunjukkan tanda tu Kalau sekadar macam ni saja kan Tak nampak ha, Maknanya lambat lagi lah kita datang <ti> Seorang-seorang kita suruh baca. Sepuluh surah terakhir insyaAllah. Boleh eh? Nanti kita bincang apa ni. Atang beluga, lepas tu pun buat hijrah atau macam mana. Kemudian Sin. Sin kecik. Artinya tanda wajib menyebut dengan huruf Sin ganti huruf Sat jika huruf sin kecil terdapat di atas huruf sod maka hendaklah disebut dengan huruf sin dan jika huruf sin terletak di bawah huruf sod maka menyebutnya hendaklah dengan huruf sod begitulah kaul yang masyur ha, dia sebab-sebab dia ada perbezaan kiraat lah. bahasa Arab ni kan banyak juga kabilah-kabilah ada bahasa dia berbeza-beza jadi yang masyur tujuh jenis bacaan lah Ha, macam kita lah, Kelantan, Tengganu, Makang, Makay, Makan. kan asalnya makna sama je. Tapi sebut tu, satu N dibuang, satu tambah G. kan. Jadi, sort dengan sin tu nanti ada setengah. Sebut sort, disebut sin, sin disebut sort. Kemudian, tanda mat yang tebal, panjang tu. <coughs> 6 harikat, 4, 5 atau 6 harikat. Kemudian tanda masjid. 24 tu tanda masjid menunjukkan tanda tempat-tempat sujud tilawah. Dah dibahaskan dah sebelum ni sujud tilawah. Ada 14 tempat tu dalam mazal syafi. Yang disunatkan. Apa ni? Diwajibkan sujud ada ditandakan dengan baris di bawah, baris kalimatnya. Disunatkan eh? Bukan, Bukan. diwajibkan. Mazal apa dia ni? <laughs> karoh tu, disunatkan. tak wajib empat mazhab eh ada mazhab yang wajib kot mazhab Hanafi dia ni oh Hanafi wajib kemudian bunga-bunga tu menunjukkan tanda sebagai juz al-Quran hasbun ataupun hizbun bahagian satu dia selepas selepas satu cerita ini, dia ada tanda tu. mana habislah satu cerita. So, setengah his Haz setengah his dan seperempat his untuk al-Quran. Hiz ni bahagian Contoh pula atau bahagian atau portion atau aku lah dan lagi tujuannya untuk memudahkan bagi seseorang yang membaca Al-Quran menghafaznya. Ha, dia ada satu, ha, daripada situ sampailah satu kisah yang biasanya kisahlah. Kisah tu lengkap saja dia akan tandakan benda itu. Kalau panjang nanti dia pecah-pecahkan juga lah. Ha, sebab nanti orang mau hafal quran dia, bila dia nak baca surah, ha, biasanya ambil tengah-tengah kan. Bila ambil tengah-tengah, ambil daripada permulaan tanda tu lah dan habis pada hujung tanda tu. Jadi lengkap cerita dia. You know, orang tak perhatikan benda ni, dia tiba-tiba je masuk cerita dah tengah-tengah cerita dah baca Quran. Adapun dia baca bila mula setengah setengah baru nak klimaks cerita tu dia dah stop rukuk. Ah orang tu baru nak menangis-nangis kan. tiba-tiba <laughs> <rukong> lah. <laughs> ha, ah restu dia dia feel dia kan? orang Arab dia faham. macam Musyari Rashid kan? dalam dalam dalam YouTube orang dia baca sambil menangis-nangis tu. Ha, biasanya dia orang baca lengkaplah Kisah tu Tanda dia tu lah, tanda bunga tu Cuba hati dalam peran-an tu Baru cerita kan Setengah hari dah rokok, aduh Lepas tu rakam kedua baca surah lain <tid> Pelawanan pula tu Surah pertama baca sedih gila Rakam kedua baca cerita bim bim pula Aduh Kelang kabut dia Yang keenam tanda Tanda Ujung ayatlah lah. Tanda kesudahan ujung ayat. Okey, cukup right? kan? eh, nanti minggu depan kita habiskan lah. Minggu depan kita habiskan, kemudian... Carangan, khatam ke apa? Khatam minggu depan ke? Atau buat dulu praktikal, lepas tu bau kita khatam dulu waktu buat praktikal. Ni kalau khatam dulu buat hajel memang tak mampu ke apa tu. Ni <laughs> dah kena nyamuk gancikuduk dia tak datanglah. Chanel. Cepat tarikh pun selesai kan? eh sesuai raya haji masih lagi dalam hari tasyrik tu. Hari... apa ai hari... Sabtu tu hari tasyrik yang ke terakhir eh. Ya? Selasa 10 11, 12, 13. Rabu, Khamis, Jumaat. Oh. Ah, berada lah eh. Tak. Oh, dah, dah, dah tak masuk lah. Tapi bahang-bahang mata -bahang sikit lah kot. Sikit? Eh? Macam mana? Ada yang sponsor ke ataupun pakat-pakat. Seorang bawa cokodok, seorang tiga biji. Itu kumpul kumpulkan Kita makan sama-sama saya request syokodok aja. Ya. Ha, tapi nak bawa lebih pada syokodok tak apalah. Tapi jangan bawa kodok eh. <laughs> jangan. Hmm. Nah, ha, bincanglah dalam grup-grup tu macam mana nak mengesat khatam minggu depan ke atau <coughs> nak buat lagi dalam seminggu dua ke untuk praktikal. Sebab penting eh. Praktikal kita tak, tak ada gunanya kita belajar tajwid <coughs> kalau kita tak praktikal. Dia tak nampaklah ni. Sekurang-kurangnya dalam 10 surah tu nanti adalah uh, Buat tentang makhraj huruf, sifat huruf, tajwid, wakaf dan sebagainya Akan uh, insyaAllah kalau tak cukup dalam 10 surah tu Kita tambah sikit ya surah okay. Eh kena kan nak, nak, nak jadi imam ni Ulamak takkan 10 surah kot hmm? ha. Sekurang-kurangnya jus 30 tu hafal lah ha? Boleh? Jus 30 dan surah-surah lazim Afal, eh? Yasin Arif Lamim Sajadah Tabarakal Lazi Al-Waqiyah Al-Muqtu uh, Tabarakal Lazi lah Kemudian uh, Al-Rahman Al-Insan Assaf Al-Jumu'ah Hamim Dukhan uh, itu, itu antara surah-surah lazim uh, Yasin Bolehlah try ya? Afal Yasin InsyaAllah eh? uh, Kata afal juga tu Sekurang-kurangnya lah Kalau nak apa yang maksud tujuan kita kerana Allah lah kan tapi kalamullah kan takkan tak cinta kot cerita yang apa malam yang Syekh Hiso tu dia cerita ada uh, cerita pasal mahabbatullah kan cinta pada Allah cinta pada Allah sembang satu orang mamad ni dah bangun dia kata wahai Syekh cinta benar lainlah mahabbatullah semua orang cinta Allah lah tak payah siterlah dia Man, ada siapa tanya semua ada yang tak cinta dekat Allah semua cinta dekat Allah dia kata dia, cerita benda lain lah tak kena cerita Mahabdollah buang je sebab semua kita kat sini semuanya cinta kepada Allah saya yakin tak ada selama yang tak cinta kepada Allah Syekh kita betul betul macam ni dia panggil dia kata ya, siapa penyanyi Syabrat kau dia jawab lah ada satu nama penyanyi Arab ke lah dia duduk orang Arab kan kau hafal lagu dia Woi hafal sekarang juga Syabrat nyanyi semua lagu dia kau cinta Allah cerita banyak kau hafal Quran tu dia adalah dia kata kulhu Allah <laughs> kan oh, tak semua hafal lah oh. jadi Syed kata tak apa lah memang kau patut dikatakan bercinta Allah lah dia terasa lah, sindiran syekh tu kan maknanya kalau orang tu betul-betul cinta kepada Allah dia semampu yang mungkin untuk menghafal Al-Quran lah sebab Al-Quran tu kalam Allah jadi cubalah eh afal bagi tu nak jadi imam sekonggonya untuk keluarga apa kan untuk anak kita nanti afal lah juz 30 pelan-pelanlah daripada 10 surah yang terakhir tu alam tarukay sampai nas kemudian naik lagi waktu duha sampai seterusnya dan dan juga surah-surah lazim lah. ya sin waqiah iflam sajadah al-muk al-muk saya afal tu pendinding bagi kat kubur al-waqiah Insyaallah. Eh? Dan kita akan sambung menghidupan insyaallah. Tengoklah macam mana keputusan ni kalau khatam-khatamlah kita ataupun macam mana sambung ke buat praktikal dulu ataupun khatam dulu baru praktikal boleh lah mana-mana yang penting kau orang semua happy ya? Insyaallah. Eh? Jadi diri paling baik itu daripada Allah Taala, tidak baik terselamanya saya lah. minta ampun kepada Allah minta maaf kepada tuan Mudah Allah bagi kita taufik dapat kita amalkan sampaikan. Dan tutup Majlis kita dengan kafarah Majlis. Semoga Allah Bihamdika Shahadatulai. Dan staff Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.